Ценности и възможности Беседа от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 21 юли 1937 година Изпяхме песента в начало без словото. Молитва на царството Някой път, когато идете на концерт, какво очаквате? Отивате на концерт да чуете някой велик певец. И певецът няма да ви пее уния песни, които вие знаете. Може онова, което пее, да ви бъде приятно, да произведе приятно впечатление на вашия слух. Пък може и да не произведе приятно впечатление. След като излезете, ще кажете – струва си парите. А някой път пък ще излезете и ще кажете – не си струва парите. Сега вземете, преди години съм говорил за ценностите на нещата. Ценностите на нещата дават възможност. Какво седи една възможност? За пример, вземете най-голямата възможност. Това е говорът на човек. И ако човек знае как да говори, той може да бъде щастлив. Ако той не знае да говори, той никога не може да бъде щастлив. Говорил съм една книга, която има заглавие «Царския път на душата». Но знаете ли какво нещо е царския път на душата? Имате ли някаква представа за душата? Тъй както се разглежда, душата си има своя форма. И може да кажем, че тя има най-красивата форма в света. И всички други форми са произлезли от формата на душата. Всички неща в света са създадени за душата. Това са забавления за нея. Възможностите в тия неща са за да има душата какво да учи. Вие сега си представите душата, че тя няма какво да учи. Тя има нужда да се учи. Трябва да имате една ясна представа за душата – и за духа на човека. Аз ще взема две думи. Това, което изтича, то е духът. Не е, че изтичането е духът. Това, което възприема, то е душата. Той, което създава нещата, е духът. Той, което загражда отвътре, това е душата. Значи той, което съгражда нещо, вътре ги уреща нещата, то е душата. Душата е склад, който има всичко онова, което е от цялата вечност. Всичко онова, което Бог е създал през вечността. Всичко това е складирано в душата. Душата, това е една библиотека, Написана с най-хубавите книги. И всеки един човек може да иде и да вземе от някой шкаф някоя книга и да я чете. Душата е една галерия, в която са турени най-хубавите книги. Душата е склад на скъпоценности, на скъпоценни камъни. Ако искате да намерите някой хубав камък, ще го намерите там. Душата е склад на най-сладките работи. Душата е склад на най-хубавите плодове. И ако искате е някой хубав плод, в нейната градина ще го намерите. Значи каквото търсите, ще го намерите в душата. Вие сега за душата имате съвсем друго схващане. Христос казва – Скръбна е душата ми. Защо е била скръбна душата на Христа? Понеже е като душъл на земята, чувствал, че няма какво да яде и да пие. Гладен е човек. Няма някой да ти каже сладка дума, няма кой да ти каже светло мисъл, няма някой който да ти даде светло чувство. И ти се чувстваш. Скръбен. Когато казваш, че е скръбна душата ти, какво разбираш? То е едно временно състояние. Това го наричат нишата душа, която като не разбира Божиите пътища, скърби. Човешката душа, която Христос носеше, скърбеше че работите не стават както тя иска. Пък никога работите не са ставали както душата е мислила. Един художник, аз гледам картината му, той не е рисувал както аз мисля. Той рисувал както той схваща. В дадения случай или може да одобря, или да не одобря картината. Той може да е съгласен с мене или да не е съгласен. Някой път, като гледам, Божиите работи критикува, казва, малко по-друго че трябва да се нарисуват. Та и сега, до известна степен, вие сте критици на нещата. Давате си мнението и казвате, тази работа не е както трябва. Има Домашни критици. Синовете може да бъдат критици и дъщерите могат да бъдат критици. Домакините могат да бъдат критици и домакинът може да бъде критик. И професорът може да бъде критик. И учениците, свещениците също могат да бъдат критици. Секи, като говори, ще намери, че нещата не са станали тъй, както са всеки ще намери, че хората не живеят тъй, както трябва. Този, който критикува и той не живее както трябва. Някой критикува, че друг не знае да пее, но и той не знае да пее както трябва. Друг критикува, че онзи не пише както трябва, но и той не пише както трябва. Така съм сега. Въпросът не е за критикуване. Въпросът е за възможностите. Разбиране ви трябва. В живота има някои неща разумни и някои неща глупави. Онзи, който не разбира, той се отвръщава от глупавите работи. Разумните работи са завършени картини. А пък глупавите работи, те са незавършени картини. Следователно, върху една глупава работа има да се работи още дълго време. Работите разгледани в началото, те са глупави. Като гледаш в началото, една работа няма никакъв смисъл. Тогава тя е глупава. Но почакай още. Тогава вие си създавате преждевременно мнение. Казваш. Много глупава работа е. Да, незавършена работа е. Казваш. Много хубава работа е. Завършена е тази работа. Тази завършената работа е едно облекло на душата. Имате зло в света. Злото е една незавършена работа. Доброто е една завършена работа. Любовта е завършена работа. омразата пък е незавършена работа. Истината е завършена работа, а лъжата е незавършена работа. Аз ви давам това, за да се освободите до някъде от едно вътрешно противоречие. Не, че всъщност е така. Не, че с това всъщност се разрешава. Защото след колко хиляди години лъжата може да се завърши. До кога един слуга може да лъжи господаря си? Може да му е слуговал 10 години и го е лъгал. Но един ден вече господаря ликвидира работата си, ще му даде сметка. И като ликвидира господарят своята работа, то има ли слугата вече възможност да го лъжи? Тогава слугата ще започне да се разкайва. Да допуснем, че вие казвате, че някой слуга не върши работата си добре. Хубаво. Вие сте сега в едно учреждение. Всички все сте слуги но един ден ще ликвидира учреждението и всеки един от вас ще даде отчет. И тогава ще се познаете. Работата ще се завърши и всеки ще си представи картината на изложение и следователно хората ще имат едно определено понятие за вашата работа. Казвам сега. Аз като говоря вие може да кажете така. Тази сутрин беседата не беше така, както трябваше. Възможно е. Кога готвачката като сготви яденето е сладко? Например, с нощи ми донесоха да разрешавам един въпрос, който никога не съм го помислял. Няма ли сестрите какво да готвят? Мисли ли да сготвят боб? Но бъвът не дошъл. 10 кг боб имало и той не стигал. И понеже готвили много пъти ориз с домати, не бивало да се повтаря. Сега донесли ябълки и ме питат, по български ли начин да ги изготвят или по латишки начин? Казвам, какъв е българският начин? Българският начин е ябълки, захар и вода. А пък латишкият начин е ябълки, брашно и яйца. Тури се тестова в ябълките. И питат, как да го изхотвят. Казвам. То е въпрос само за мен. Аз мога да давам мнението си само за мен. Това което се сготви, не само на мене да бъде приятно, но на всички, понеже няма да ям само аз. И казах, опитайте. И ако е вкусно и лесно смилаемо, сгответе го. А ако не е лесно смилаемо, тогава друго сгответе. Защото яйца, захар, прашно и ябълки – Схожат ли се? Яйцата и захарта, как ще ги примирите? Яйца и захар отиват ли си? Една кокошка, която мъти яйца, дават ли и захар? Дават и захар, но чрез житото. Житото съдържа захар. Така съм. Ние трябва в да ядем съответстващи храни. Ябълките спадат към растителното царство и брашното също спада към растителното царство. Яйцата спадат към друго царство. Как ще примерите яйцата с растенията в дадения случай? Значи, щом ядеш една ябълка, ти ще придобиеш една слъчина. Щом ядеш едно яйце? Какво ще придопиеш? Кокошката е голям критик. Тя, като дойде някъде, критикува, разрови, разрови нещата и като им намери нещо ценно, отделя го. Критики е тя. Но който не разбира това, той ще обича само като кокошката дарови. Тук ще порови, там ще порови. И кукошките са големи удумници. Петелът, като рови, той е също голям критик. И кукошките са критици и те ровят по същия начин. Петелът е кавалер. Той като изрови едно семенце, той си има една дума и като я произнесе, всички кукошки се струпват да чуят какво ще каже. И той каза, Опитайте това нещо. Какво чудно нещо изрових от земята? Никой друг не е изровил такова нещо, каквото аз изрових. И тогава с някой път какво става? Не знае дали сте наблюдавали. Не е до външната страна. Аз ви само един образ. Онзи петел като рови, вие може да кажете, Глупава работа. Той с краката си роби. Че човек, който роби с езика си, какво е това? Един човек, който ходи из хората, който изучава психологически хората и търси какъв е бащата на един човек, каква е майка му, къде се е учил, какви погрешки е правил, къде из градините е ходил. Крал вие ябълки. Влязъл е в училището и не е бил способен. Най-сетне е станал виден проповедник и казва Отличен човек е! И казваме ние Ако човек не прави погрешки, той умен не може да стане. Права и е мисълта. Умният човек се е учил не само от своите погрешки, но и от цялата укражаваща среда. Грешките аз ги наричам незавършени картини. Една грешка е незавършена картина. Не обвинявам човек. Толко знае човека, толко с направил. А пък хубавите работи, те са завършени картини. Хубавите работи са направени от умните хора. А пък глупавите работи, те са направени от неразвидите. Понеже всички вие рисувате една отлична картина в себе си, вземайте повод от другите художници как рисуват. Та и вие да рисувате добре. Не критикувайте. Но всякога в себе си вие трябва да създадете един добър навик. Например, знаете ли происхода на скържавостта и щедростта? Защо някои хора са скържави, а пък някои хора са щедри? Що ни кажат, че един човек е щедър, а пък друг е скържав? Аз имам вече образ, за мен работата е ясна. Този щедрият човек е при извора. А пък скържавият носи едно малко шишенце и пътува по един прашен път. И като го срещнем, той има малко хлебец и малко водица и никому не дава. А пък онзи е при фурната, дето има 4-500 хляба и раздава щедро на всички. А па който има малко хлебец, той е скържав. Като отиде и той при фурната или при извора, и той ще бъде готов да ви даде една чаша вода. Следователно, всеки един, който е при извора, той е щедър. А пък всеки един, който е далеч от извора, той е скържав. Всеки един, който е при извора, той е умен. А пък всеки един, който е далеч от извора, той е глупав. Някой ме пита, «Как да стана умен?» Казвам, «Иди при извора! Умният трябва да влезе в училището и да започне да учи, Ако той стои извън училището, той никога учен не може да бъде. Щом влезеш в божествения свят, умни можем да бъдем. Щом сме извън божествения свят, глупостта ще ни придружава. Някой казва, какво трябва да правим, за да станем умни? Влезте в божествения свят, или използвайте възможностите, които Бог ви е дал. Сега, начините какви са? Започвайте в живота с малките величини. Аз да ви дам едно правило. Може да го опитате. Най-първо се облечи с най-скромните си дрехи, които имаш. Да няма по скромни дрехи, но да са абсолютно чисти. Когато започнеш една своя работа, обличи се с най-скромните си дрехи. Един халат, един пояс, една четка в ръката, едни обикновени обуща, не е паришки и луксозни, но леки обуща и започни своята работа. Апа, когато свършиш работата си и всички се произнесат за твоята работа най-добре, тога се облечи с най-хубавите си дрехи. И в животът е така. Сега сме облечени с халат, понеже сме на работа. Апа, като възкръснем, значи като завършим земния си живот, ще се облечем хубаво. Вие очаквате някой път да се облечете много хубаво. Някой път се обличате много хубаво, за да се харесате. Но не са дрехите, които правят човека хубав, а неговата работа, която той добре е свършил. А пък дрехите ще покажат, че работата е добре свършена. Щом работата е добре свършена – то непременно ще имаш най-хубавите дрехи. Щом не е добре свършена работата, не можеш да имаш хубави дрехи. Тогава прави извод. Ако ние вършим работата добре, ще бъдем добре облечени. Тялото ни е дреха и всеки ден се обличаме с нови дрехи. Та да здравината на тялото зависи от работата, която човек върши. Здравето на човека зависи от работата, която върши. Условията за тази работа са човешката мисъл, аз я наричам правата мисъл. Още човешките чувства и човешките постъпки. Това са условия възможности и сили, с които човек работи. Някой каза, правото учение. Аз наричам правото учение е божественото, понеже божественото съдържа божествените мисли, божествените чувства и божествените постъпки. Това са мерки, които трябва да имаме. Всеки трябва да има по една божествена мисъл, с която трябва да мери своите мисли. И всеки един от вас трябва да има по едно божествено чувство. Това се отнася до всички ми. И всеки един от вас трябва да има по една божествена постъпка. Бог като дойде обръща внимание на най-малките същества, които е създал. Той отделя известно време за тях и слиза при тях. Дето мине, на всички същества ще направи една малка услуга. Някое е има скърби и страдания. Бог ще му направи една малка услуга. По човешки говори сега. Ние като минаваме не обръщаме никакво внимание на околните. Ние обръщаме внимание на баща си, на майка си, на брат си, на сестра си, на близките си и приятелите си. А пък за далечните казваме – Господ ще се грижи за тях. Тази сутрин аз гледам, като се показа слънцето, половината от вас станаха и половината седяха известно време. И аз седях. Аз се питах, защо тези станаха и защо аз седях? И защо тези другите също седях? Питам сега. Философия на живота трябва да има. Казвам. Ако ние ставаме за слънцето, не е права идеята. Например, ако аз застана пред картината на един художник, то да стана няма смисъл. Но когато художникът иде с картината да стана, има смисъл. Ако зад слънцето виждам Бога, който излиза със своята свещ, то има смисъл да стана. Бог праща слънцето заради мен. Слънцето, което Бог носи, е свеща, и тогава ставаме не за свещта, но заради Он си, който носи благото. Най-първо видях слънцето. Казвам, не ставам на тази свещ, тя не е по-голяма от мене. А като видиш, че Господ е зад нея, тогава станах. И аз като станах, другите като ме видяха, и те станаха. Те казаха, страмота е учителя става да станем и ние. Аз разсъждавам, пък те подражават. Така са винаги пред великото стани, а пък на малкото дай внимание, за да бъдеш последователен. Пред великото стани, понеже това великото е благо за теб. Слънцето е благо. Той е извор на всички благословения. Като отидеш при него, при извора, ти негоден можеш да бъдеш разположен. А пък на малките неща, които Бог ги е създал, обръщай внимание. Понеже. От малкото човек се учи. Та, днес ви препоръчам да отидете близо до извора. Но ще кажете. Не сме ли отишли? То е до вашата мисъл. Ако мислиш, чувстваш и постъпваш право, ти си при извора. Ако стане едно нарушение на мисълта ти, ти си по пътя. Щом сте неразположен, не сте при извора. Щом не постъпвате добре, далече, далече сте от извора. Понеже една добра постъпка е една завършена картина, тогава ние говорим за възможностите. Любовта иде като един закон. Тя има две страни. Или трябва да дадеш, или трябва да вземеш. Тя има две възможности. Онова, което даваш трябва да знаеш кога да го дадеш. И онова, което вземаш трябва да знаеш кога да го вземеш. И ако дадеш не на време и ако вземеш не на време, ти не си от умните хора. И ако даваш на време, и ако вземаш на време, ти си от умните. И в любовта трябва да любиш на време. По някой път в любовта ти може да обичаш няколко не на време. И някой път може да те обичат не на време. Аз веднъж имах един опит. Срещнах едно малко момиченце. Намерих едно от къснато цвете, една малка роза и му я давам. То казва. Това цвете е аз не мога да го нося. Не го все. Като го давам, то подразбира, че трябва да го тури на гърдите си. И то казва. Кака ми е по-голяма, дай го на нея. Умно разсъждава. Ще каже някой, че с тази откъсната роза ти се ангажираш вече. Когато вънчават младите булки, те им турят цветя и те се радват. После тези младите булки трябва да дадат живот на тези откъснати цветя. Понеже те за тях се откъснаха, ще има страдание, докато възстановят живота на откъснатите цветя. И след като възстановят живота на откъснатите цветя, след това ще живеят както трябва. И всички вие като страдате, страдате се за вашите откъснати цветя, когато сте се женили. Аз турям женитбата в широк смисъл. Когато човек се решил да слезе на земята отгоре, той е вече... Уженен Всеки човек, който е въплатен в материята, той е вече женен Венчали са го Сега не ти се харесва женитбата, не я искаш Но ще се освободиш, когато умреш Смъртта е развод за неправилното женене Всички от от вас, които не сте женени, както трябва Все трябва да умрете и смъртът е развода. И защо трябва да умрете? За да се освободите от унези, с които не можете да живеете. Понеже духът и плътта са в противоречие, живеят в едно тяло. И тога ще настане развод между духа и плътта. И сега моята цел е да ви наведа на правата мисъл за тази борба. В духа има един завършен процес. Разумното е там. А пък в плътта има един незавършен процес. Плътта е едно недоволно дете, едно много равно дете. Каквото му се даде, недоволно е. Ще го скъса, ще направи нещо. Тогаз какво трябва да направи бащата с такова дете? Казвам. У всички във вас има по едно такова равно дете, че се чудите какво да правите със себе си. То не сте вие. То не е вашия дух, но дадено ви е една работа. Вие всички сте педагози, възпитатели. Възпитавате по едно дете в себе си. И да познае човек себе си, това значи да знае как да възпита това дете. Вчера гледам тук едно малко дете. Майка му го вика да отиде при нея да обядва, а пък то не иска да яде там. Иска да му сипят и да отиде да яде в палатката. Сега, неговото ли да стане или да стане това, което иска майката? Има си понятие това дете? Има си разбиране. Аз държа едно правило. Аз гледам всякога следното. Щом една мисъл е права, от когото и да е излязла, приложете я. Щом една мисъл е крива, от когото и да е излязла, не я прилагайте. Нищо повече. Щом едно чувство е добро, от когото и да е излязло, Приложете го. Щом едно чувство е криво от когото и да е излязло, не го прилагайте. Щом една постъпка е добра от когото и да е излязла, който и да е направил, приложете я. Щом не е добра, не я прилагайте. Сега искам да ви говоря върху ценностите на нещата. Всичко това, което Бог е създал, представлява ценност. Пред нас седи едно велико, велико благо. То е едно благо на миналото. Едно благо за бъдещето. Така зна Вие седите на тия камъни. Има едно благо в тях. Но има и едно нещастие, ако не знаеш как да седиш на един камък. Като дойдеш да сядаш на един камък, най-първо опитай дали е стабилен или не. Една млада сестра вчера слиза отгоре и стъпила на един камък, паднала и си ударила кръка. И казва ми. Благодари се, че с малко мина. Ти най-първо опитай дали е стабилен камък. Тя казва. Братята го туриха. Казва ми, те го туриха, но ти го опитай, и ако е стабилен стабил, ако не е заобиколил го по някакъв начин. И после сутринта на този студения камък не сядай, той няма да те приеме добре, но си си възглавница. Обаче по обяд, когато слънцето грее, седми на камъка направо. Камъкът е събрала лечебна енергия и тогава с лечебно действа. Сега сутринта като идвате, носете си вашата възглавница. Сега, коя е меката възглавница в човешки език? Като излизате сутринта, хората са всякога студени. Ще си носиш възглавница. Как ще преведете това? Възглавницата е мекият език. Ще говориш меко, приятно. Той е възглавницата. А пък когато дойде обяд, може и без възглавница. Когато гората са умни, можеш да му кажеш нещата както са. Сутринта обаче не може да се говори така. Меки възглавници трябва тогава. Тогава не засяга и човека. А като дойде на обя, може. Кога е обя? Обед от човека е тогас, когато го обичаш. Когато те обичат, ти си на обед при него. Когато се запознае сон си, когато ще обичаш, то е сутрин. Когато се обичате, е обед, а пък когато не се разбирате, зале Когато се запознавате, е судрен. Когато се обичате, е обед, значи слънцето е на Зенита. Това са възможности в живота. Да обичаш някого, това значи да разбираш царския път на душата, която се движи в битието вътре. Той е най-хубавият път. И ако ти не обичаш човека, този път не може да го намериш. И човекът, за да постигне онова, което Бог е създал, за да го разбере, любовта е единствения път. Тя е най-добрият път, по който можеш да научиш това, което Бог е положил за теб. Ето защо трябва да обичаш хората. Като обичаш хората, ти ще възприемеш, ще вземеш от хората това, което Бог е вложил в тях за тебе. И ще дадеш от себе си, и ще вземеш, и ще ти дадат. Обмяна ще има. Защо трябва да обичаш? Ако не обичаш, не можеш да постигнеш онова, което искаш. И ако обичаш и те обичат, можеш да постигнеш това, което искаш. Ако не те обичат и ти не обичаш, не можеш да постигнеш това, което искаш. Това е сега езикът на любовта. Любовта е един метод за постижение в сегашния живот, на онова, към което нашата душа се стреми. В царския път на душата, който върви, за да постигне онова, което Бог е начертал за всинца ни. И тогава прочетете от книгата «Царския път на душата» беседата «Ценности на нещата». Не е, че го налагам, но като останете свободни, днес или утре, или когато и да е, прочетете тази беседа. Когато нямате какво да правите и имате време, прочетете беседата «Ценностите на нещата». Аз ви казах същественото върху «Ценностите на нещата». Аз можех да ви чета самата беседа и мислих да я чета, но казах – Нека да им дам тълкование, пък те сами да си я четат. Защото условията, когато съм говорила тази беседа, са били съвсем други. Светлината е била друга и прочее. А пък сега условията са съвсем други. Най-първо мислете върху възможностите. Вие да кажем, пеете една песен, аз слушам сега да пеят или да свирят, но всякога в пеенето има нещо да им липсва. Всякога и в свиренето има нещо, което липсва. Ти не можеш да пееш, ако не мислиш. Не можеш да пееш, ако не чувстваш и ако не постъпваш добре. И онзи, си, който иска да пее идеално. Той трябва идеално да мисли, той трябва идеално да чувства и той трябва идеално да постъпва. Това са три правила за един певец. И за цигулария е същото. Същото е и за художника. За всички изкуства три неща са необходими, за да можеш да постигнеш нещата. И не можеш да станеш красив, ако не мислиш добре, ако не чувстваш добре и ако не постъпваш добре. После е и здрав не можеш да бъдеш в такъв случай. Срещам една сестра, която се запахтяла, тя казва Мъчно се ходи тук. Тя е вече на 45 години, аз си казвам, тя е преждевременно устаряла. Тя кога ще се подмлади? Да почне да мисли, да чувства и да постъпва правилно и ще се подмлади? Всеки един от вас може да се подмлади. Някой ще каже. Как да мисля право? Стани като малко дете, нищо повече. Но как да станеш? Голям философ да стане е като малкото дете. Внеси мекота в живота си. То е подмладяването. Човек, който не може да внася всеки ден мекота в живота си, той не може да се подмлади. Едно от правилата е това. Човек, който иска да прави хубави упражнения и да си почине добре, трябва да знае следното. Старите хора имат една слабост. Старият е седнал и заспал с свити умруци. Значи изтегнати са мускулите. А у малките деца мускулите са отпуснати. Всички мускули трябва да бъдат отпуснати, да не мисли човек за нищо. Престани да мислиш, упразни се, отпусни се, кажи си, каквото Господ даде. Но не чакай откъде и какво Господ ще даде. Каквото даде, забрави и заспи така. И като станеш, ще видиш, че при тебе има нещо оставено. А пък ти сега заспиваш и гледаш какво ще даде Господ. Нищо няма да ти донесе. Той е стария човек. Ти казваш, Едно време какъв бях? Остави какъв беше едно време. Когато говориш за едно време, ти разправиш историята на твоето съзнание, от когато твоето съзнание е било пробудено. Ами девет месеца в отробата на майката, я ми кажи, какво си правил тогава? Какво е било твоето положение? В тези 9 месеца ти си прекарал историята най-малко на един живот от 18 милиона години. 9 месеца си чел историята на 18 милиона години. Какво е станало? И нищо не си разбрал. И като си чал тази история, ти си създал своето тяло. И какво е станало тогава? Създал си тялото си. И сега знаете ли колко трябва да четете? Пак трябва да четеш. Тялото ти, когато е създадено от майка ти, като излизаш от тялото на майката, то е било овито с една ембрионална плащеница. Нали и децата словите с такава плащеница? 18 милиона години трябва да четете, за да се образува плащеницата. И сега дълго време имате да четете за напред. Още много важни работи има да четете. Две сестри се карат. Ти казваш, не зная как да ги примиря. За какво се карат сестрите? Едната сестра взела пари на от другата и не ги връща на време. Скара ли се? Извади парите от джоба си и кажи, колко ви дължа? И плати. Кажи, дайте си ръцете една на друга и се примерете. Да допуснем, че другата сестра е много често и каже, аз не искам чужди пари. Тя да ми плати парите. Казвам сега. Аз плащам заради нея. Мен ме държиш отговорен, а пък аз ще държа нея отговорна. Та междина вие да станете. Това е само един метод за примирение. Всякога двама души, които не се обичат, имат взето нещо. Вложи ти онова, което липсва. Та и двамата може да се примирят. Напът се карат за хляб, че не може да разделят хляба. Дай им по цял само ни на двамата и нещо за ядене и веднага ще ги примириш. Та всички сега сте дошли от богатата природа. Между вас има ли караници? Поскарвате ли се? Например, спор има кой къде си турил палатката. Местата ни са влажни, казват някой. Тук има най-хубавите места, дето искате. Някой бил неразположен. На кое място искате? Според мене палатките не са хубаво разположени. Побилата трябва да бъдат. У всички ви има много хубави работи, които вие не ги виждате. Много скъпоценни камъни има, които трябва да извадите. Много дарби и способности има, за които не сте мислили. Някой от вас сте имали отлични гласове и сте могли да станете певци, Други сте имали дарби да станете цигулари, архитекти, художници, учени хора. Но всичко това сте пропуснали. И сега гледайте да ги развиете наново. Вие казвате. Като дойдем следващия път да се природим на Земята тогава. Не чакайте следния път да се природите на Земята. Но сега, като сте се родили, развивайте дарбите си. Някой казва, че е стар. Старият човек може да учи много по-добре, отколкото младия. Да ви дам сега един опит, за да знаете дали говорите добре или не. То е следният. Когато небето е облачно и духа вятър, почнете да произнасяте тия думи. Бог и любов или Бог и милосърден. Произнасяйте ги известно време и ако облаците се разпръснат и вятърът престане, то имаме кота във вашия говор. Ако облаците и вятърът не се разпръснат, то нямаме кота във вашия говор. Що ме мен говорят? Веднага ще се измени времето. От няколко дена има една поруба между онези, които управляват тъдява. Едни дигат мъглата, а други искат влага, дъжд. Сега, в днешния ден, ние мислим друго яче. Но ако беше влажно времето, друго яче щеше да ни влияе. Ние не се нуждаем сега от вътрешна влага. Много влага имаме. Трябва ни малко сухота. Един брат фотографира учителя. Учителят казва. Сега този брат учи изкуството. Той като не знае как да рисува цъка. Той казва. Как светлината може да се рисува моментално? Като цък не казва, виж как светлината рисува. А пък някой път и светлината още не се е научила да рисува. Например, той изкара един черен образ. Той ме е направил черен от негърската раса. Та... За пъдеще той ще носи един апарат, който ще изкарва с цветове. Често ние рисуваме черни картини, т.е. рисуваме предметите такива, каквито не са. Например, като кажеш една дума не на място, ти изкарваш черни картини. Сега изкарвайте с езика си цветни картини, че нещата да бъдат естествени, каквито са. Използвайте е възможностите. Любовта е една възможност. Знанието, светлината, Божията мъдрост – те са възможности. Свободата, пространството, разширението, истината – това са възможности, с които трябва да поравим. Истината е най-голямата възможност за постижение. Истината е възможност за децата. Знанието е за възрастните, а любовта е за жените, за девиците, за младите момичета. Та ще стане обмяна сега. За това се обича. Младите момичета продават онова, което са спечелили от любовта на тези, които са спечелили знание от мъдростта. Обмяна става. И след това те отиват при децата, при които е истината, за да обменят. Та в живота между продуктите, които излизат от любовта, мъдростта и истината, става обмяна. И това е семейството. Това е бащата, това е майката, това са децата. Това са трите неща, които живеят в дома. Любовта, мъдростта и истината те живеят на едно място и обменят онова, което те са придобили. И сега обменяйте това, което сте придобили. Възможностите, които сте придобили и които Бог е вложил във вас. Мислете за онова, което никак не сте мислили. Не мислете за обикновените работи. Мислете за това, за което никак не сте мислили. Помнете Днешната мисъл е тази, че любовта, мъдростта и истината, че живота, свободата и знанието всичко е възможност. Възможност, която човек като придобие и приложи. Всичко може да постигне. И той ще бъде радостен и весел. Той ще се весели в Господа и Господ ще се весели в него. Изговорете следната формула. Пътят на праведният е път на зазоряване. 33-та беседа на Общи Околотен клас, 16-та година, Държана от учителя на 21 юли 1937 година, сряда, 5 часа сутринта, рила на молитвения връх при Второто езеро.